وَلَئِنْ أَسَلِيْتَ الَّذِينَ مُوْتُ بِالْكِتَابَ مِكُلْ لِآيَةٍ مُمَا سَمِعُوا قِبَرَتَكُ فَلِي آيَاتٍ مُمَرَتَكِ فَاللَّا رَبُّ الْعَلَمِينَ بَأَهْلِ كِتَامُهُ د لا زانو اادیان خلک دي نو پهد باې لو مسته کوه دا دمنلو خلق نه دي په څومره د لایلدي ل پیش شکر نشانات راړ نو ستاجدین تا کېږي نه او دا دومره زدان خلک دی چې په منک اندي مشت ریبان دي د یو بل قبلله او دیلمزمنې په چې جوڑ جاړی نه او په خپله ک یو کېږي نوستادينله باهغې ته غړوني یو خبره بومي کوله را تر ل نه پهې را بلو کې تا کسان وله تول ک تاب به چې ووررکه شودي ک تا مرات س هوو نهواه ديتهڅله راست نو په هر او دلیلو هرېشانې سره ماسمقبټ د نه روواږي تا بدار نه کوي ستا د ق دا تااله چې الله کم حکم خله چې کاطرفله مخکه نو پهې باندې که له سومره د لان س پیش کې مستستا د قې ته بدارې ده د دا یا قبلہ عامدا ذکر د جوز د مراد شنو کول دي سجدين ثابتاري نه کوي و ما انثو تابع او نه څو تابعداري کوم په د قبلې د دې دا د یو او د شوهي او جواب ده د وی را پیغمبر বজلي ګرا বজني کی او ډیر اوړي سرسه پورې بیت المقدس له سپولو دا قبللووه او اوسې کابی له مګرزو لږ وختپس د بیا زمون قبلې بسل مقدس له مخ را جرځئ نودي ایاز کې جواب و شوما انتهې ته بیا قبلله ته هم نه سرانې دونکې د قی د دوي راستا همېشه قبلله شو چې طرف لګدي مخوي اوس داکم بېږ نه شينی دوباره به وکم شي بتونول مقد اوشان سرفله وما بعض هم ب قلهاب او نه دي بعضې دبی نه تا دا د قلی د بعضې د یو بل د قلی تادارې نه کو بیاودیانو قبلله وه بول مقدس په خپل بعدته چې بیا هغې او د عیسیانو نو څو اړخو قبله او مشرق فکه موږ چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو دا غوور طرف له هغه په شام کې د مشرق طرف نو او د دوه دا قبلې د ځان نجورې خړې وي الله د طرف نو حکم نو و ما بعضهم بتابع قبلته اولدی بازد دینه آشا بهداري کوم کی د قبله زباه دیوبل قبلم نملی دیوبل دین نملی ولا ان تبعت اهواهم او فشری تعبداری جو کد پایشات دنی روان شته مخاطبا د دې پایشات وبدې من لعد ما جاء خمن دغې نه چې راغ ل د چاسه داعلم الله در لېتاب را لږلی او الله د سرف نهوه راغلی او بیا هم دد دخوای شاسو پهانږې ان کاې درلهنمواواې یقییننم ته به په دغه وختې خا مخ د ظالمان یقیینن ته په دغخت کې خا مخ د زیاتی کوون په خطاب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندې مراد دې امته دا په پخو کې ویلوري تعالو مور او راته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له خطاب دې دا د سره اړو امکان نشتا او دا د چا په خیال او ګمان کیناراجي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددي تخويشات او تعدیداری وږي او ددلې دخواشا قې روانشي په اومت لهو کوم دی چې بوره د یدو نهخوااره او بدینه کاافرانو دخوا شاو کې روانېږي په څوک سره د پوه نه راي د خوش کې روان شو نود ظالم دی د زیاتی کوونونه دی لانستهته وه هم په چری سااب دا دي و که د خوا شااس ووي بس داغې نه چې راغلی د تاته داععلم نه ان ک لمنموالمین یقین طب په د اوخت خ مخاض ظالمانونهغ نه نه هممون کتابعرفونه هو کمعرفونه ابنه دا اهلی کتاب و دو قسمون ذکر سئی چه او پلئی که نیتان و دی او دوئیم پلئی که عنادیان دی حق فرسخلت دی داد دا قرآن اغا عدل و انصاف دی سدچا خصفت دی اغم ذکر سئی فناکار خوئی و خسلت دی اغم ذکر سئی فرسو الله اللہ رب العالمین دی خصفت دی اغم ذکر او ناکار صفات ذکر سیلې په دې ایات کې دوه قسمونه ذکر کړي وي په دې کتابو کې بعض الى خلق دي ټول دنیا د ورثه امانت کې خوده او غبم تعالی واپس کړي او بعض ذات خلق دي چې یو په ثویه ورثه کې هو دا رجعي تعالی واپس کړي او منهم من ان منه بقنطار يوده اليك چې یو له خزانه ورثه کې هو دا د امانتدارو پټشتا نه واپس درکړي او داسی بیدینا خیانت والم پاکی دی که یو روپیو پیسه لیو رسرکی خدا نداغی او پسکول الانبیاء تیارنی لی نو پڑی آیات مبارکہ کم اللہ ویجی کول اہلی کتاب ولیو شانتی لی زنی پڑی کی حق برس خلق نی نیکان نی او دویم قسم پڑی کی عنادیان و زدیان نی حق بٹھئی الَّذین آتیناهم الکتابا اغتصان چې ورکلې مونږ ویته کتاب یعریفو نه هې جنيده پیغمبر لرا یعریفو دهو ذاميل یا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لرا جې دایدا پیغمبر تیجنی دصدق او حقانیت ور لمالونه یا جنيده قران کریم لا یعریفو دایدا قران کریم تیجنی ادا دا اللہ اخیرنی اوہب کتاب دے دا اللہ دا طرف نوہیدا او یاد او دا زمین راجیر امر القبل اللہ دا قبلی دا بدل دل بی پی جنی ادی پی غمبر لدا دا دا اللہ دا طرف نوہ کم شوے کما یعرفون ابناءہم لکا سنگچ پی جنی دی دامن خفل لکا سنگچ انسان خفل بچی پی جنی کاغی کی سشکو ترددنی ذہاستی د دې کتاب د قران کریم حقانیت او سید فیجنی د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیجنی تارنج دا خبر اور لمعلوم ما معروف الا قبلہ بدلی د الحق دی دا الله حکم دی کما یعرفون ابناءهم لك سندج فیجنی د ای زمان فل تفسیر قرثو بی ذکر فیجنی عمر رضی اللہ عنہ د بدله سلام مض ال لاان هوونه تقوس کړیوو دا د یو غټ عالی او حیز د بخاري کې راغنی وي د نویکرمصلل الله عليه چې وسلم نهې مدینه موررک کېې تپوچونه کړی وو الله پیغمبر غمبر عليهلی سلات جواب ورکوو ځکه د ور ل تپچونه دررنقومم د هغې جواب د امدی الاوه د بل کا سرنی نو که جواب د را خو زبر ایمان راړم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکه لږ دې ته پوښتنې او سوالونو جواب ورکو دغه نبی رسول الله تعالی الى يهوديان ډېر دروغجن قوم دے لگئی لگئی دی تهمت لګئی په خلق او عیبونه لګئی دیلہ زما د ایمان خبر نه لنی نو تاسو د دین زما بارکی تفوه شوکئ د يهوديان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د عبد الله سلام رضی الله تبارک وتبارک تفوه شوکو عبد الله سلام ان کوم عبد الله ابن سلام پتاسو کې سمو شخصیت ده دا دغه غټ عالم وو د ثورات مشرونکی وو يهوديان او خيرونا وابن خيرونا دا خوڑر بهترين انسان ده په مونږ کې او اولاد کو نیکوان لري او چټړې را روان دي بهتر شخصیت ده نبی کریم صل الله عليه وسلم ورلوګه ایمان را دي نو تاسو به جماعت تصديق کوي کنه دایوي عشر ته دا, دا, دا خبره مني دیک عبدالله ابن سلام رضی الله عنه روایت او وی چې رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوند غواهی کوم چې الله حق غمر دے محمدی چې يهوديان خبر بدل کړه کوئی شرنا وابن شرنا حدیث البخاری کی راغلی دا ویډر ناکار سره دے پلار نکیم ډېر ناکارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ایزې دې خبر نه یریدم اوس لک تاسو مخ کې ویچ او سوئیچه شررنا وابن شررنا د ددی جدیل القدر صحابي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه عمر رضی الله عنه تفوس کړه امام پرته به ذکر کړي که اته محمد صلی الله علیه وسلم سلم کما عارف ابنك فرسول الله علیه الصلاه والسلام داسې پی جنی لکه څنګه چې خپل زامن پی جنی زغتم د اهل کتاب نو به مخه ولاده اهل کتاب مبارکي وایي یہ جما پیج... پیغمبر پی جنیل کسن ج خپل زامن پی جنیل ابن سلام رضی اللہ عنہ اور لری جواب ورکو و انعم واكثر او بل خدین زیات پی جنم د زوکو پی جن دو کبه لا شک وی او رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام پرشتن والی کے تاغی فصدق و کے کی تا غی تصرف او حقانیت کی پیغمبرائی کی زما شک نشتا پہ لا ادری ما کانن اما ابني فلا ادري ما كان من امه ده بشرا لفتنشت کی دیش مور خیانت کړی زمانه او هرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نفاق کی انذارت شکه او سبه نشتا الذين اتيناهم الكتاب اوا تسانجو ور کړد موږ دوی ته کتاب يعرفونه په جنيد النبي صلی الله علیه وسلم کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې فیژې دي دامن خپل نهښ غمن هم او یخن ی وډه لدمهله یمونه الحققه مخاف حق لهوههم يعلممون او حال دا د چې د کوهږي د ععلمونهغ مفولې هز کپاره د الحق من ربك فلا تكونن من الممتلین دا الحق مبتلا دا او من ربك ندید پار خبرنے الحق ثابت من ربك حق ثابت دید تأفد رفتانا یادا الحق خبر دید مبتلا محجوخ نفارا هذا الحق من ربك دا قرآن کریم حق کتاب دید ترفد ربستانا فهذا الحق من ربك هذا مفتداش و الحق خبرشو او من ربك خبر بعد الخبر دیش او یادا من ربك حال موکدنی الحق دا قرآن حقنی و حالت سهالت کی شراغ لدید ربستانا پهله سکون نه منل ممت نوخ مخه مکې ګته رسول الله عليهلات سلام شک نه کولو په ختاب بهغیله د مراتې نه اومت دی د الممتري یا ماخو دی د میراون نه میرا په د جدل او جګړو سر را ځي فله تتكون نو مکې ګته د جګړی کوون کونا د الله د ان باره کې چا سره جګړې م کوه یا دا ماخودې د میریتون د شک تر را ځ فله ته قون نه منمونطین نوخام مخه مخګته د شک کوون خونایکلې وجههتون هو مول او د هرشا د پااره یو سرف هو موللي چېغا وړدون کې د دي طر خلله مخ زون کې دديله هخل خیررات نو مخکې شيء د یو بلله په کارونو دنی کوکې ځونهالدي کوي د او بل د کارونو دنی کوته نه ماتهمونو کمځای کې چې يا سبحك الله جميعا رب ولتا سو الله طول وان بياوزه بتا سراجم هي ان الله على كل شيء قدير يقنا ان لا فهل يوشب لقدرته تا خطوان له ايات تفسير شاء الله وصلى الله تعالى على خیر خلق وعلا آله وصحبه